Gaintuzte? Hontziok eskarabeldur izan behar, bizitza berria izan dezakego oh! <gülüyor> Bai, plastikozko berrogei botinarekin jantzi polar bat egiten da Latao eta biok izango gara Bizikleta bat, jopi! Eman ontziei bizitza berria, utzi dago kien edukion zian, eta ingurumen zainduko duzu Birziklatu, San Marcos ekoman komunitatea eta ekoin